Tänk att vi gjorde nästan ett år snart Okej okay, inte ett år men du, nio månader Ja alltså det kommer ju bli nio månader, nio månader När vi uh. Sen vi började Funda. Vi började i september Eller augusti för oss men uh. det är september. Uh. Så hela september, oktober, november Typ hela december i, Typ hela januari Februari, mars April, uh. maj, juni Ja uh, tio månader Men så kan vi ta bort en månad för att uh. göra borta uh. i Och det är och sådär There is Det känns inte som att det har varit så många, tycker jag. Nej, det känns inte som att... På ett sätt så känns det som att vi har ju verkligen varit här länge. och mm. andra sidan... För att, alltså, det är ju svårt att tänka sig... Alltså, det är ju att tänka sig lite vad man gjorde innan. Ja. Men det är också svårt att tänka sig att vi har varit här så länge. med tanke på att... Vad ska man säga? Det är ändå vårt gap year. Ja. Alltså så här, om man tänker så här, vi ska, ska podd i nio månader... Jobbigt att hålla uppe det. Skitjobbigt. ja. Men det men var ju inte... naturligt på något ja. sätt. Ja. Men då har du jag tycker typ inför varje podcast och säger: När man börjar kul. Skitkul. Det är inte så jobbigt. Nej, det är mest roligt. Men det var också lite på. Ibland har man en så här: oh, Du sa senaste podden, det var inte bra. Det var tjeckiskt ja. eh. Men Då var vi ju typ trötta. trötta Ja, det var ju verkligen. Och så kändes det, så här, det kändes lite så här. Ja. Vad gör vi? Inte så mycket upp. Typ. Och du, du skulle åka hem och sådär. Det var så. ja här. För då har man ju inställningen på något sätt att det är, det är lite sista. Och då, då mm. orkar man inte lika mycket. Nej, det är verkligen så. Men nu är vi på giggen. Kör vi! Nu är på gigan. Och Bajda och vi skojar bara. <laughs> om att göra en bästa av London-podden. Det var ja. ett skämt. Vi försökte. Eller jag försökte. Det gick inget bra. Ja, det var ju, ja, det är det var ju svårt som det här rätta. Så så jävla de tid också att säga nej jag pallar inte. Alla som har försökt göra någonting på GarageBand, mm. eller GarageBand, det har vi ju diskuterat om hur man säger det. Eh, förstår kanske att mm. det inte är sig. Någon gång så försökte vi det. Vi försökte ju klippa från någon någon. Oh. Det var för att vi hade, två, vi hade typ sparat samma avsnitt fast i två filer. Och då så skulle vi försöka föra över en liten del. Till en annan. Vi svarade så. Nej. Och då försvann det. Nej, var det inte det inte. Vi spelade in ett jättebra avsnitt. Om någon skulle vi klippa något, jag vet inte vad vi skulle göra. Ja, Så då fylla, de försvann det. Typ, men av samma typ avsnitt. liksom. Nej. För då försvann uh. Och då fick vi göra om ett nytt avsnitt. Ja. Uh. Men varför? varför var, hur vet vi att det var svårt att klippa då? För vi skulle klippa in någonting mot något annat. Kanske ett sådär. Jag tror det var något så här Sia enkanabeja som vi missade säga, som nu skulle ju klippa in sen. Okej, okay. nu, nu fattar jag. Och då försvann hela grejen, och så började vi nästan ah, gått, okay. fan vi gjorde skit mm. För då är det som att det är det vi gjorde ju obvistligen något fel. Mm. För, det, för sen när jag jo, försökte, då verkar det gå. Man måste mm. bara, eller det jag försökte göra var så här Göra om dem till itunes filer. Samma kan ändå liksom, mm. alltså, låg. Det var jättekrångligt. Men exakt, det skulle ju gå, uh. men det skulle ta så lång tid. men eh, Vi kan ju säga, vilka, vilka avsnitt tycker du är bäst? För jag har verkligen mina favoriter. Mm, Okej, okay, vi säger varannan. Mm. Okej, okay, först ska vi se vilken ordning de kommer i. Avsnitt, fy nu säger jag avsnitt fyra. Breaking the seal. Nej, innan det. half nine. Nej, jo är det hafnar. Jag, jag vet att det är sitt fyra, det är när vi berättade att vi var på Maggis och våra kompisar var här. Det måste... Och alltså det där med när du, när, vi, när jag säger cockfighting <laughs> och du typ bara... tror att de pratar om så här snoppar. Alltså det är så Snop fight. <laughs> det, är verkligen... det är så dumt. <laughs> så att jag vet inte ens, alltså men jag kommer ihåg det är bara cockfighting. Bara cock. att jag säger, använd ordet cock. Nu ringer hon. Ja. Det är så din mobil. Bäckeningen. Helvetet vad jag. Ja. Nej men alltså det är så sjukt. Ja men, jag kommer kanske ihåg men jag hade för det var ju länge sedan så man hade cockfighting. Ja, jag ja, ja. Så jag bara men gud. För, för alla som inte satt men vad heter människor. det tupp alltså tuppa ja. tupp. Eh. Men för du du, du är verkligen så här, Ha? Ja. Ah. <laughs> alltså det bara så alltså, tupp fighting va. Jaha <laughs> alltså, det är expert, expert, expert, Och sen så nästa nästa men, men vad i helvete? Kan jag bara Chille, säga alltså? Om att hon inte kommer. Nu ringer på bil också. Vad gör de då för sig? Hallå. Nej, för vi var första. Nej. Jo. Nu ska vi slå va. <laughs> okay. Hallå. Rebecca. Rebecca. Rebecca. Är hon dum, eller? Oj, oj. Okay. Rebecka! Vi lägger Vi lägger på. Reg. på. Rebecka! Reg. Reginald? <laughs> Heter han det? Ja. Okay, jag lägger lägga på. Ja. Kolla, ska jag bevisa det för dig? Ja. Vad är din kod? 15-30. Du har finger också. Men... 30? Nej, du tar finger på. 15-36 igen. Man. Men, va? Du har finger? Ja, ah, det var fan det. Uh -oh. Varför innan var festen? Fuck you. Told <laughs> <laughs> <laughs> um, Nej, men vad sa vi för någonting? Mm -mm. Gud, jag Nej, men det var i fall... Det ja, var ja. ja. Det är efter är också det är som du sa. Ha, nej, det? Breaking the Sin. Mm, När äh, Ross och är Det är ju kul också. Ja, men är jag, är jag är kul. ju så borta du kan vi inte prata om det, ja, jag göra det. Alltså det är Du jag... skriver till mig. Ja, <laughs> oh, det är så jobbigt. För du bara, du måste lyssna på Breaking the Seal igen. För att jag tycker att du och Ros <laughs> flörtar så mycket med varandra. Alltså så mycket. Du, håller inte du med mig? Eller? Alltså grejen Men jag tror att... Jag, alltså, det är jättehär. Men ska vi säga det? Jeska och han snoggade ju. Alltså hon glade med varandra. Ja, jag använder hur jag. Jag vet, men det, det känns... ingen så... Nej, ja, vi huckade på flygplatsen, på Mäglis. Men var <laughs> Men vad heller vett det Hallå? Rebecka! Hallå? Ja. Hej! Hej! Jag svarade förut, men du svarade inte, inte då till mig. Det är dålig kommunikation här, känner jag. Hallå? Okej, jag tänkte svara. Jag måste skriva ja, ett Skriv eh, poddar, ring sen. Ja, mm. eh, men... Vi eh, se så att det Ja. Så, yes. okay. <kör> Nej, men du tycker att jag, jag tyckte att ni flörtade så mycket. Håller du inte med mig dock? Alltså, men gärna jag fattar inte varför jag ska flytta med honom Fast du gör ju det. Jo men så, så här, nu så alltså, jag för jag tänkte inte. Nej men du får inte intresserad av honom N Inte alls. Alltså förlåt. Men, inte för... ja, förlåt, inte här, men nej men, men du var ju inte det, det att, här... men men känner jag känner vi som fluttad den. Jag känner mig, elak som jag känner mig så här, fast han flurtade, alltså, Men det blir lite så om han en... flyttar med dig så flörtar du mig inte tillbaka. Man ja, det är om det är inte så här, det är, det, är lite jag ska inte gör det det. och så kan man också säga men han har köpt en sida till mig sen mm. och vi skulle typ gå jag bara köpte det. <laughs> okej, nu får jag padda. Rycka ner här. Du gör bara. Han bara vill hon dricka så här så inte ja men någon annan har ryckt typ så här. Men han köpte inte det, så här ni köpte ju ingenting. Det var han som det för mig. Okej. Eller du bara. Okay. Ja, men han för det men det är ju så om alltså. Ja. Nej, men så okej, okay, vi kanske vet lite. Men tyck, håller inte du med mig? Men lite. Men märker du <laughs> Ni flörtade ju mer än vad jag och Chris gjorde. Och du här <laughs> typ vi ändå lite alltså. Åh mm. oh, gud. Ja det är kul. Okej vad är dina favoritavsnitt då? I'm a the mm. Och sen definitivt den med... Emilia och eh, Nattes. Jag har inte lyssnat på den igen. Alltså jag skattar så jäkla alltså okay, jag jag mycket. Vad är det som är roligt i den? Jag vet, jag tycker att det var så kul. Det var så i början. Bara, håll, alltså vet inte. Vi oh, sa ja, det, det verkligen håll, andra så många gånger. Ja, alltså i början är det bästa. Liksom. Mm. Så, det, så i början, den är rolig i början. Sen har mm. jag liksom bara den igen. Alltså, så långt efter Nej. Det men den är väldigt rolig tycker jag. Det att låta, uh. Nej, jag tror inte Jo. Tror du det? Det har så. vi gjort en grej förut också i debatten kommer låta vara ny. Så gjorde du inte det. Men då vill jag kanske klippa Nej, för det är jag som har editerat. Jag tveksam. Vi får väl se. Ja, Vad var är det du säger? Vi får väl se. Och så ska någon bevisa någonting så svarar jag. Det Okej på tio minuter redan nu. Eller jag ska läsa tillbaka och se om det hörs. I alla fall. Och så tycker jag. Uh, uh, Mästa um, planen är bra Mästa planen är bra Den är rolig Um, och det är ju, det är ju um, jag förstår att alla inte kan alla vad de heter det nej. är ju när bara ska, som att alla vet liksom. våra fans <laughs> alltså. vi sa det våra när du kommer hem <laughs> <laughs> jo, alla vill det ingen vill träffa ja några är det snart slutet <laughs> ja, jävla pitman Sluta prata nej, men det, det är den det, den är inte så det är inte så, så länge sedan det är väl typ för tre på sedan nej det vi... Vi är faktiskt nästan så Nej det är det inte, jo. men senaste är ju när det är så dåligt Ja men näst senaste. Ja men som du sa det är ju fanns senaste Nej nästsenaste Vi kan ju lyssna till <laughs> <laughs> um, Nej men, ja, men det är, det är, den, det är när den där vi ska försöka fram, komma fram till hur Jeske ska um. Kan du inte följa upp ja, den här killen Men jag har inte sett någon Nej inte, alltså, Jag tror han slutat eller Jag att han hörde den. <laughs> han bara fuck, jag måste var vara Psycho. Nej men jag lovar att han, han Han, han kanske han kan, han kan var här, kan här ett år och sen så tog ordet slut i mars. Ja, kanske. Men alltså, i alla fall, jag är inte sådana mer. Men det är inte att jag... Prying... Är det, prying bra? det är bra att vi... Du får höra det är förhörd. Ja. Så att du inte tror att Ah bara... Where are you, Spanish guy? Nej. Nej. Um, det är väl det. Det är egentligen inga fler bra poddar. Man måste tänka, vi prata vad jag har. Men det är många som jag skrattar. Men det kan vara att vi, det är vi... Det är lite kul när vi spelade vin. Ja, den är det. Jag vet inte hur man som den? fattar det, men det var ju jättekul för oss. Och jag var hopp! hopp! Det blir så konstigt abrupt. <skratt> <skratt> ja, det blir jätt, väldigt abrupt. Jättekonstigt. Men det var ju kul för att man minns för du var ju ganska ja när vi Och det är många på köpte skatta. var vi här fulla när vi poddat egentligen? Den, <skratt> Det känns det som om typ vi var många. Det typ har vi varit på en pub. Ja, jag känner mig lite lullig. Ja. Lite tipsrätt. Sådär. Men, mycket det det är Nej, det tror jag faktiskt inte skulle bli. Nej, men jag menar för att vi tipsar. Ja. Men sen så tror jag så här jag, ska, jag kan ju skatta att de första för de är ja, men, ja, men det är extremt dåligt. Men alltså vi måste ens prata om det. Det är ju bara jobbigt. <laughs> för det första, det är så ekigt, det är så ja, så, listen, det är väldigt, jag... väldigt, väldigt mycket eko. Men det, det är dåligt i ja, men, men Jag känner så här vem, vem fortsätter lyssna? Ja och sen så men vilka är vi som bara så här åh oh, vi spelar in i ett växthus. Ja, men, men det är ju det dummaste stället Det är ju som att man här, sätter i på ett fucking museum liksom med typ stenväggar. Det är ju så dumt. Ja. Ja, riktigt jävligt. Men jag fast alltså ni som har hållit, håll eh, vad säger man? hållit igång vår podd efter lyssnar bara första lyssnar på det, liksom. Ja. Alltså. alltså oh yeah. <laughs> Du är jag inte igång och att lyssna på den. Cred till er, alltså. Jag skulle inte ha fortsatt att lyssna på den. Nej. För nej. Den jag är tror dock inte det är någon som har lyssnat på varje avsnitt. Utan nej, hoppat kan kanske inte. Okay, ja, förmodligen. Men ändå, då måste jag ändå säga, du på första delen. Typ. Ja, ja, det brukar man göra på en podcast. Ja. Äh, ändå så, här, så här, Men jag har på en del. Ja, det jag... tycker jag är strongt Och då om ni då väljer att lyssna på andra. Ja. Cred för att ni lyssnar på tredje delen. Tredje delen, det här är jättebra. Bra att ni liksom fjärde. Fjärde är är bra. Är det bra. Aa, för det. För det blir bättre. Även om vissa poddar inte är jättebra Som den senaste så är det ju ändå bättre. Man märker att vi är mer. Ja, jag tycker mer, att, liksom. det är en, att det är en Illa. färdighet liksom, mm, såhär, ja. För alla så såhär, alla kan inte vara så himla bra. Alla låtar som någon skriver är inte jättebra. Nej. Varför ska alla vara bra då? Nej. Bra. Mm, nej <laughs> <Okay. laughs> Mm. Mm. Ja, det gjorde jag! Halleluja, she's back! Jag har varit borta eh, sen den är det, var det, åttan mm, du var jag på Ingers Ingers. Ja. Det måste vi också berätta om. För det har vi inte gjort. Mm, nej, det har vi inte. Det känns Men... så länge sedan. Ja, det känns jättelänge sedan. Det jätte länge var, yes. det var du... jätte, jättebra. För att vi, jag i alla fall och jag tror att vi, du också gjort det kollat på dem lite live på Youtube mm. och då tycker inte jag att de var så bra. För att jag Eller, men jag, jag eller var att det besvikelse? Ja, alltså rösterna sprack och det var så här ganska dåligt ljud allmänt mm. och ganska så här. nej, besvikelse. Därför hade jag alltså jag hade ju väldigt höga förväntningar för att det är ju typ vårt favoritam just mm. nu. Eh, men det kändes ändå så här. Okej, de kanske är ganska oerfarna, Inte så rutinerade ja, och inte så. En vet man konserter. det här är det här första största liksom. Ja, det här var de största, den största. De har mm. haft många men alltså, det här var den största. Mm. De sa ju det. Mm. That is our biggest one London. Mm. Mm -hmm. äh, verkligen. Vi verkligen. var ju ganska packade. <laughs> vi var verkligen egentligen bara vi den till. Vi den till. Ja, men för vi kom ju lite alldeles för tidigt och då bara, vad ska vi göra? Vi, ja, vi, vi missuppfattade väl när vi skulle vara där. där. Dumt. Som att vi aldrig varit på konserten. Ja, förut. Alltså, dörrarna öppnade väl typ 6? Ja, uh. vi bara, men är när sju. Men ja, om du har ståplats, men vi har ju sittplats. plats. Vi springer jävla hjärtat uh. då. Så att konserten började ju inte förrän typ 9. Ja, uh, så vi bara okej. Okay. Då får vi gå till pub. Tack. den äcklaste rinken någonsin. I världshistorien. Uh. Det var så roligt för att när vi kom in där. Barten henne var skittrevlig. Det var någon man som sa, ja. ja han var trevlig. Eh, vi tog bara några sidor. Och sen så efteråt så tog vi en sidor igen. Och sen mm. så bara här men vi tar en drink nu då. Sista mm. björnö. Det var på jätte avlägsen pub någonstans. Ja, det var ju verkligen ett drink. Men då var vi lite packade så men det går ju. Ja, men alltså hur, hur svårt, svårt kan det vara? Jag vet att du ville beställa en Amaretto Sour. Ja. Och de hade inte Amaretto. Ja. Och då så var det någon ny bartender där. Hon skulle göra oss en drink. Nej, för jag gick till han som jobbar där. Jag gick till honom Ja, han bara, ja, nu som tills min kollega och kommer. För att ja. att det, han kan inte göra det här, utan måste inte på henne. Men hon var ju ny, så det var antagligen enheten ja, att hon skulle få ja, det ja. Det var ju så sjukt. Alltså hon hade i beeli som en typ av vodka eller typ i typ Amarola. Alltså det var så skit. Det, var, det var så här, jättekonstigt jättekonstigt bara alkohol. Bara alkohol. gurka. Det, med en gurka. Och vi bara. När hon måste stå och så står, hon får bara. Ah, det var det var vi höll vi höll för näsan ja. och drakten samtidigt. Ja men det var så för <laughs> då hon kom det med drinken du var verkligen hon får hon får bara. för provare med att bara drack du. bara, hur det var. Ja god. Ja, för att hon stod ja, hon kollade hon, och kollade på oss. Och, så och, så jag, bara, jag, bara, äh. och jag bara, okej, jag, bara, alltså jag såg på det inte det var så jättebra. Nej. Så väntar hon till mig och Jag bara, mm, god. Tacka. Typ. Alltså, det var äckligt. Det var Och så du skulle gå betala. Då sa vi så här, vi betalar inte mer än typ 7 pund var för den här. För det här var typ det äckligaste någonsin. Mm. Och hon bara så här, typ 18 pund. För, alltså, tillsammans mm, 9 pund, pund var. var. Och då så minns jag att vi kollar på henne Och jag bara, nej, jag tänker inte betala det. Hon bara, ah men alltså såhär Nu så jag har sagt, den här, så här drinken Och då sa jag såhär, den var inte så god eh, Och då så hon bara ja alltså, alltså Typ det är det den kostade, det var jättemycket alkohol jag bara, ah, ja men förlåt men alltså Den var mm. liksom inte så bra Och då kom ju den här trevliga bartenden Han fram, som och ba, förmodligen här, ägde eller ja, var så så här, var det, Typ barmanager Och bara, eh, typ Och typ sa typ att ja, men, hon är ny och, typ, så här, hon, och då så viskade han till henne Och då fick vi betala 12, ja, 12. pund, så att 6 mm. pund bara Det mm. var väl okej okay, liksom, mm. så här, för det var ändå Väldigt mycket alkohol mm. eh, De är ju back på det Men mm. <laughs> alltså oh, något roliga. extremt Jag tror att 18 pund tillsammans alltså 9 pund var Även då jag gick de back För det var så mycket alkohol I oh. den där skiten Det var inte stor den. Nej Men alltså det var ju bara Vad var oh. i för någon oh. alkohol nu, Vi sa ju det Det var verkligen, verkligen Det var Baylis Kan jag den jag tror det var typ Kalola eller Amarolo eller något sånt där. Och sen så var det så typ vodka eller gin. Gin tror jag fan. Ja det var nog gin för att jag klarar inte att dricka det och jag klarar inte att dricka gin. Nej. Men det var inte det bästa. Nej men vi blev fulla. Och sen så går vi och så bara ska vi ta en sidor? Ja! Så bara, det är inte mig. Ska vi ta tre sidor? Två sidor var. Två sidor var. Ja. Och bara vi tar en till när det börjar. Och så bara Spillet har halva. Ja, jag spelade ju ut det. De, på de som satt bredvid. På typ. väska. Ja, men det sa vi <laughs> ingenting om för att det kändes <laughs> som att jag var. Sorry, sorry, jag var bara Jag okay. yes. inte att det var på väska. Men eh, ja, det var jävligt bra i alla fall. Ja, det var faktiskt jättebra. Det var överväntande, måste jag säga. Jag, jag älskar att jag, alltså vi borde kolla lite reviews och se. För jag brukar alltid göra det. Se mm. vad typ kritiker säger. Mm. För det är ganska kul att läsa. Mm. Även om man själv tycker att det var skitbra. Så får man vad, han, alltså, att, vad de säger. Så här, för de är experterna. Men vi var i alla fall supernöjda. Mm, vi, alltså vi var uppe i stas typ. Jag gick mm, det var jättebra. Det var en kul avsnitt. För sen åkte jag hem. Och så var jag hemma i tre, tre veckor och två dagar. eller något mm. sånt där. Jag åkte en lördag och kom hem igår och en måndag ja, vad har jag gjort? Vad har jag inte gjort? Alltså jag måste säga, det var faktiskt en av mina tre roligaste veckor någonsin. Alltså i rad. Det hände så mycket roliga grejer. Det var så kul. Det som jag verkligen känner nu är lite förlusten, är ju att man känner att vilken skillnad det är till att ha så mycket olika alltså känna så mycket människor mm. med tanke på att här så har vi ju varandra och några sådär vänner. Men det är liksom inte som hemma Det är ju en tiondel ja, liksom. liksom. ja det De är vårt liv nu har man ju sina mycket större flesta, vänner där. flesta vänner där Så att det är ju så här: Det känns så tråkigt Å andra sidan eh, Ingen av oss är ju färdiga med London Vi mm. behöver verkligen den här sista För nu är det bara en månad kvar typ. Ja, det är så konstigt. Du har ju Emma. en dag mindre än en månad kvar mm. Och jag har typ exakt en månad kvar eh, Och gud vad vi behöver det Mm. London är ju. Spontan display sp om man säger. Alltså London är det bästa. Ibland kan jag tänka att Åh Stockholm är så himla vackert, du himla mysigt och det är rent och trevligt Blablabla. Du skit samma. Ja men London är det bästa. Skit på det. London på är det. bästa. Dig. London är det bästa. Ja, jag ska London. Som ni vet, kanske. Ja, vi jag vi har inte gjort en podd <laughs> till längnad den oss ta. Mm. Nej, men det var jätte jätte jätteroligt. Ehm um. Men det är ändå kul att vara tillbaka. känner mm. jag. Skönt att höra. Mm. Och du var också hemma en, en hellig. Jag var man en hellig. Men jag har ju haft saker att göra varje helgård på det. Du har haft mycket att göra. Jag hade i spanska för första. Ja. Och det är du klar med, det kan ja. jag säga. Det är skönt. Skönt. Uh, men sen så, första helgen du var borta, så var jag Paris. på is. Mm. Hälsade på en kompis. Både ha höst henne. Då är du Jorostar. Kan du berätta lite om Jorostar, eller Alltså jag vet inte vad jag ska berätta riktigt. Det var smidigt. Vad kostade det? Hur Jobbet, alltså såhär, det? nu åkte jag osmart oh, tid. Aha. men jag tänkte att det är värt alltså, det är nu. Uh. Så om jag hade åkt lördag tidigt morgon hade jag uh. fått halva priset. Men jag åkte fredag eftermiddag. Um, vilket då typ alla åker. Då tar de ju betalt. Um, sen så... Um, så det jag betalade 2500 000 tillbaka. Mm. Men det var så här, jag åkte till typ. Alltså, typ vad till, du i Punda? Eh, 170, 180. 180, mm. um, Och sen så åkte jag. Eller då åkte jag till liksom Kings Cross, vilket det är till centralen, så mm. största centralen. Um, tog tåg därifrån. Och gick med en sån här security men det var inte så liksom. Mm. Det var inte att liksom. Det kom att säga man fick inte, alltså man fick med sig vätska, mm. Man fick inte dricka som jag säger. Det var inte vad en fliplan. Jag var, var säkerhetsgrejen och vad fick du inte med? Nej, men det, alltså man fick med sig. Vapen <laughs> Vapenbomb. bomb Aj, typ Rimligt, så. rimligt. <laughs> Nej, men så, Det var inte så att man inte fick med sig en vattenflaska Nej, Eller sant? ha med sig över 100 ml så. Mm. Um, <clears throat> Sen så Ja så var det Och vi på taget typ så, så jag är ju sån här som somnar Ja det är ju fan sjukt ah, Så jag somnar på alla flyg Sekunden du lyfter så så. Där. Ja, men Innan du lyfter typ. mm. så jag Börjar börja åka Ja, det är verkligen sjukt. Det är ju bra för mig för att slippa jag... Mm, det är inte så kul när man är med dig kanske. <laughs> men jag ska jag kanske jag innan alltså säga, det är inte vart så här i mitt liv heller. Nej, det är det senaste. Senaste åren. Mm. Sen så var det när jag var jättet jätte, att alltså, baby då. Då kanske du så då sa så, mamma då då hade jag. Ja, jag alltså, förstår, för jag så från typ Chicago eller New York med mig. Mm. Så så liksom hela resan. Mm. Vilket barn gör det som Nej, är det? ingen. Ingen. Speciellt inte när det är sig. Nej, som så normalt kunde jag bara Så mm. hela ger mig hela security och allting så jag. Åh oh, gud, vilken dröm. Ja. Så jag hoppas mina barn blir så. Mm. Ja, verkligen. Åh. Oh. <laughs> Gudagåva. Ja, verkligen. God, som sover nu. Men i alla fall så, då, så jag såg ju typ fly hela tågresan också. Mm. Eh, både fram och tillbaka. Men det är såhär, vad ska jag annars göra? Men jag är så inne att jag inte ska vakna alltså, men det, det, det är ju inte som att Det är ett stopp så, nej, så nej, så här, På nej, bussen är det en till du man ska aldrig somna Nej, men, men även på plan Jag är så här jag vill inte att någon främling Ska bara såhär uh, Excuse me ex, det hade varit Excuse me <laughs> Lady <laughs> uh. Nej det hade varit ma'am <laughs> för att ta vakna upp. Förbadsordet, jag sa det inte, jag sa det inte med så, Släder, så tar du huvudet. Du ja. tycker utan trä. Men man, man det brukar det? göra så, ja, om man inte har träv så ja. Ta mig en huvudet då. Ja mamma liksom man sitter på typ så här en alltså någons inte finns där. Ni fanns ut det här, men jag ska knäcka det så oh. just i huvudet Men så det, så brukar det. det är ju min mamma göra. Det gör jag aldrig så där. Om man liksom man inte finns något så där. Men du trä. tycker att du är en träska. <laughs> det är närmast vad jag kommer kanske då. Vad? Vet. Vad är i alla fall. Men det gick så smidigt, var så snabbt. Och så kommer man fram till Paris Nord de... Gare du Nord, vad heter det? nu är det du och i franska. Garde du Nord. Garde du Nord tycker jag är ganska bra. Okej. I alla fall deras största T-centralen. vad centralen det gick så smidigt, det var verkligen supersmidigt. Arke, det det. Det. om man lägger lite några fler löst att få några hundra spänn mer, värt det. Ja. För det är så smidigt om mm. man nu är härifrån. Och hur lång tid tog det att åka utåt? Två timmar. 2:20 två två kanske. Från ett nytt land. Tog ju 2 timmar det ju till Brighton. Men alltså alltså eh, majoriteten av tiden var ju mm. i England. Eller Storbritannien. Really? Ja. Det känns som sådana. Men, för jag vet att, men när jag fick ett sms om att jag var i en annat land så mm. var det typ så här, en halvtimme kvar. Men det kanske var att du inte hade mm. connection Det Men det var på båda vägarna. Mm. Eller men att jag fick wifi. Connection inte bättre. Nej, nej, jag vet. Ah, ja, hur som helst. Hur som hur har. Hur som helst. haver. Precis. Det var bra. Och ja. ni hade kul. Ja. Vi drack champagne. Jack champagne. På klubbarna i Säkerf för Vodka. Mm. Nej, det du inte. Nej. Eller vad gjorde det i Frankrike? Eller i Paris? Vi fick, vi, fick, vi fick vodka. Alltså, klubbarna där, alltså liv är livet i Paris. Jag bättre än London säljer. Mycket bättre än London. Alltså såhär, så när vi Va? går ut med. Promoters finns ju inte på samma sätt hemma i Sverige. Nej. Eller inte vad jag vet i alla fall. För jag vet att jag har skrivit, att när vi var hemma nu, så skrev vi upp oss på en lista och så här, genom en kompis eller han jobbar där. Men det är inte så att, kompis, ja, det är inte så att han har så att gratis dricka till oss. Det är det. Nej, nej. Äh, men, här så här, vi får, men det är alltid något som är, vi väntar tid på att komma in, eller väntar på att dricka, eller bla, bla, bla, bla, bla. Vi ska komma lite tidigt. Så uh. äh, ska komma så här, klubben öppnar vid elva, vi ska vara där kvart i elva för att komma in gratis. Mm. Typ, eller var säker på det. så att om man känner personen bättre så var det såklart... Ja, det. Men det är ju inte visat att vi Satsar på att lära signa de här återhållarna eller hur Så vi är inte var Men i, i alla fall inte där Alltid träffat killen förut På att vara han bakar. Okay, jag kommer till klubben 12. Nej halv ett menar Halv ett börjar vi gå ut Fast Klubben ett. öppnar halv ett Klubben är inte igång Från tre Då stänger ju klubbar hemma Och här, i London Det måste jag dock säga Jag hade inte pallat Nej vi... På andra sidan Då kanske man också börjar senare i Man gör ju det Man äter ju inte middag Klockan 6 i Paris man Nej Man äter ju middag nio är ja. Sintigast Ja, vi började dock dricka ganska tidigt så vi var rätt mm. Men eh, vi gick i ut fall oh, ut. musik tycker jag. Eh, lite, det var ju lite, lite fancy. Porstel mm. liksom så som vi gick in Men det var kul. Och det var så här smidigt. Vi såg på motorn och bara Hej tjejer, kom med mig här. Gå före hela kön. Mm han bara i cloakroom han bara säg mitt namn så får ni gratis cloakroom och precis när vi cash. och precis när vi hade läggit i väskan så kom han ner och bara, hej vi åt bordet det här borta så vi behövde, så han hade kopplat sina saker antar jag färgskatt jag också ja så det var det var det var jättebra här i London så det är vodka cranberry eller vodka orange juice men där var det liksom Räddby Vodka typ. Mm. Eller så fick man de andra också typ. Äppeljuice mm. och det. Och, mm. eller cranberry. Men um, Räddby Vodka är ju dyrt att köpa på en klubb. Mm. Alltså det är typ 18 pund. Och mm. mm. där fick vi det där liksom honom. Mm. Vilket var nins. Ja. Mm. Ah. Men nice. vi alltså. Och sen så klubborna stängde typ vid sju. Men vi du, lite... Var det kul med människor så? Ja. Men det kanske mest var med varandra så att ni inte hade varit liksom, sånt med varandra på länge. Alltså jag... Ja, så jag kände lite så här jag att, att jag var så här, jag vill hänga med Gabby. Ja, men det får. Så för så här, jag inte för det är hon som bor där. Ja, alltså. mm. ja precis. Så jag vill inte gå runt och bara by lite? Nej. Kille. Eh, äh, så bara nej men jag det är inte det mitt fokus här. Jag ska åka hem imorgon så vad ska jag inte. göra? Alltså nej. Vad ja, verkligen? Jag var så här, bara, Hur var folk jag, jag men så sugen tänkte inte att säga. standard. Standard. Men jag Gabby var högst upp på min Ah, mm. Vad vad hade man på sig typ? Vad hade du? Fint kläder. Alltså det var det var high heels. Han skrev så här. Video sexy video? dress sexy chick high heels typ. Mm. Oh. Okej. Okay. Alltså promotea sig vidare. Undervideo. Ja. Ja. ja, det kan jag verkligen. Det var verkligen så han bara uh, för jag ska jag var jag. Eller skrev, ja, det är klubbarna som är videor. Okej, okay, ja. Det typ men alltså så ska jag säga han bara ehm um, ehm um, för jag skrev med honom. Sen bara okej, okay, so I'll you all, eller såhär, you friends are pretty typ, you girls are pretty jag bara, jag bara vad fan, skulle du säga nej verkligen, så jag bara, det är ändå ful men ja, så jag bara, ja, så jag bara han bara, Facebook så fick jag skriva dess namn för vi ville verkligen säga, ska vi gå ut med honom eller inte Det för såhär, det är vidrigt, ska vi gå ut med honom vi bara, men det var såhär, kul att testa det här stället, för det känns ett så gjorde vi det, så de bara, vi kommer förmodligen inte gå dit igen, för de är inte den typ av människor Um, så skrivit, han bara, okay, you're welcome. så har såbbila, okay, you can come. Det var hemskt! Nå, Jessica, you cannot come. Mm. Nej, men verkligen skulle de säga så här: Nej, alla ni fast. De, den där känner den där killen man mm. är niga. Jag undrar verkligen, det skulle ja uh, Men typ hur, hur hanterar de det? Vad jag tror, förlåt, men seriöst, att man kanske inte bryr att de får betala i dörren. Ja. Uh. Men så så, heller efter det så var ju tricky, jag Tricky, tricky, tricky, tricky. eller efter det så var jag hemma Ja, ja alltså i Sverige hemma I Svedala ja. ja. Och då hade vi lite, det hade vi jättekul Det gjorde en massa grejer mm. I, i, i, Det är en man ska gå Men vi Massa dricka ja, men, <laughs> Som vanligt Jag älskar att det så Vi hade jättekul A.k.a Massa gäster alltså, yes. Nej, det var inte vi hade men, men, men, äh, men, alltså, vi har vi ju sagt alla fyller år. Alla, alla fyller ju verkligen år i april. Typ. Mm, april. Mm, mm. Nej, men det är fan april. Jag tänkte säga mars och maj också. Men det är verkligen det är april. april. Ja, det är verkligen april. Äm, så det är mycket för en sak och det är så kul. Nej, ja. Jag lyckades skapa en skiva. Det var så alltså, kul. Och så har vi. Så Då kul. Nej, men alltså, jag tänkte så här att, alltså. Att det inte skulle vara så kul för att det är liksom... Alltså för att när man är i sina egna tider, då är det kul. Även om man inte går på sin egen skiva mm. bara så är det kul att gå på andras för att det är ändå såhär Åh, vi tar studenten. Det är samma grej, ja. Så kul att gå på skivan då. Alltså, vad kan jag tänka mig det? Typ? Det är roligt när alla såhär klär upp, alltså klär upp till sig. Mm. Och så, och folk är, alltså de som har den är ju så taggade. Mm. Gud vad roligt, jag är jävla sjuk. Det är så absurt att det var ett år sedan som vi började hålla, alltså som vi oh. verkligen... Då hade, på dagen hade redan varit mö Alltså jag blev avundsjuk på vad man hade mött måste jag säga. Nu? Ja. Uh. Jag såg så många, jag var ju hemma på Valborg. Så många som gick runt med sina mössor. Alla typ gick runt med sina mössor. Ja, uh, fan. Fint. Och det var men... så roligt, alltså det såg så löjligt ut. Jag, jag var vid Kungsträdgården och då så såg jag typ två killar som gick så här mot mitt håll typ. Mm. Och så var det två tjejer som gick ifrån liksom, mitt håll så mm. att de, de mötte varandra på mm. mitten de här killarna bara kollade på nån och slog till varandra så här. Alltså typ så här på bilden uh. och bara så här. nej. Typ så jag kollade på varandra och bara så här utbytte blickar och bara tjejerna var snygga. För de visste inte vad de skulle dra och fortsätta dricka. Uh. Så de bara så här vände om. Båda vänder de och går efter de här tjejerna. De här tjejerna är lyckligt ovetandes om de här jävla idioterna alltså, så flit. <laughs> Kul. Jag bara. Se hur det här tror. går. Ja, det var lite otroligt. Men Alltså jag är så taggad, så alltså efter det här så jag är jag Alltså efter den här jag är jag hemma, jag mm. är inte så taggad inför sommaren. Ja, oh, alltså, oh, så vad det är så kul! kul. det ska bli så kul! Det har varit en lång... Egentligen vinter var inte jättekall, Nej. men den var fan i mig lång. Mm. För det har inte varit varmt för nu typ. Nej. Eller inte för mig i alla fall. Nej men det har inte. Nej, ja det var det. Det, ja, det ska bli jättekall. Jättekul. Längta verkligen. Mm. En lång sommar. Jag börjar inte universitetet förrän 19 september. Oj, det är, länge. Det, är september, det är nästan det är nästan oktober. Ja, det är fun. Ja, nice honey. Ska vi återkomma? Vi återkommer. Sia. Sia är inte bilar.